Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi, mirë se përta komi për sëri në ciklin e ri të takimeve tona si të bëhesh. Kemi thënë në fillim të këti cikli se ne njëtën ton, pa dushim se duhet të synojmë të arrimë sukseset të mëdha dhe të arrimë dhe të realizohim qëllime fisnik e njëtën ton. Edhepse njerëzit, ndoshta a shumit, sa për tyre synojmë, në më të sakta ora por a janë ato kuriozure që duhet të ndjekim a jemi më vërtet suksesionierë ton apo suksesion realisht nuk tekalon nivelet më minimale të mundshme që dikush mundet të arrijë në kësaj bote. Andaj që implementuarse çështja e parë që do të njeriu të mirë me të është çështja e mendjes së tij. Nga se reale është përmirësoj me mendje ne dalluojemi nga gjitha kriza të tjera dhe mbi bazën e kësaj mendje jemi ndëruar dhe privilegjuar të timi Bartës të shpallës Allah të bare kotala, të jemi e, ndërtuast e kësajtoke dhe udhecët e saj me plëtë kuptimin e fjallës. Në meni kënëri u zhveshet nga mendje e ti, pa dyshim se e, dalimi mes ti dhe kresive tjera bëhet gati se inexistent apo edhe i pavrejtën. Ani, ne, ne duhet të arruajmë vetën tonë dhe të jemi të vëmendë shumë. Sot përshka këtë jetës dinamike, dhe jeta si po jetojm jo rallher do të që ne më të vërtetë të zhvendosemi. Kemi shumë faktorë që na zhvendosin, na hutojnë, na habiten. Dhe në duhet vazhdimisht të takimi vëmendjen e fokusuar në një gjëra të caktuara. Por nganjhere nuk dim ku të mbajm vëmendjen. Dhe nuk dim si ta përdorim mendjen tonë. Vin përsëri ushimet e njerëz të mençur që na mësojnë ku duhet të mbojmë vëmendjën, ku duhet timi të kujdeshme, ku duhet të fokusohemi njëtën tonë të për detshme. Dhe për kondër faktorve të jashtëm që nëshë vendosin, për kondër problemet të ndryshme, nuk duhet të lejojmë që në këto fushat, caktuarat që të të përmeni, timi të hëtuar dhe të habitur. Fjellime është të ndërguar, aje që duhet njëri u kryesisht të këtë vëmendjë, është të gëvet Jo në kuptim të aspekt individual, tjetë individualist, jo kështu, mirë po të vlerësonë vetë në ti dhe të japë një qëmim vetës ti, jo do tëtë me mendimalsi, lërga saj, jo si vetë pëlqim se aja është mej mirë, jo kështu, mirë po të vlerësonë vetë në ti, mos të lejanë që të përdoz një tetin, të nënqmën dhe përbuz vetë në ti. Ka një diso njerës, përshamun, si pasu e pasimet të epshit, si pasu e, e, e, e, e kërkeseve të shumë të, të egos që të ngopet me, me knetsit, ndryshmet përkosh me lakmia, pangopsia, shpesher e njerën e degradu e ndihë në atë mos që me të vërët bëhet kresisht një pavler. A në njerën i menqur, si kurse e kanë thënë djetarë të erë shumë në njerët e menqur, është aj që e dim vlerën vëjtës e ti. So kushtë të në ti? për sa mundas me u shite a blerje të shpeshë ne shitem ne kjo bote. Do të thotë jo më shkund tregun në Europ, por shitemi për intercaktuara, për ofera caktuara këtë herë. Ibn Hasbi rahimullahu ka than, "Njeriu më ançor nuk pranon çmem për vetën e tij, për vetë xhenetit." Do të thotë të gjithë të ofrojnë çfitesh, edh Allahu je llo të, të ofron me dble, sepse ti i ti Por Allah o gjëllëva të ofran që uh, me të adhonë gjënetin në shkëmbim me jetën tënde, me ty dhe atë që kjeti. Andë Allah o thotë në kërën, inë Allah shtëra, minë el mu'minine en fusaum, wa emualahum, bi enële hum ul gjënë. Allah o gjëllëva ka bler nga besimtarët, ka ofru të rekti, që dë bënjë një shqiblerje, aj të ajapë gjënetin në këmbim të jetës dhe pasurisë të tyre. Ka që kanë nënkuptën kjo? Kanë nënkuptën që nëjnjit në kësoj bote, adh, shpeshere mundin ton, kohën ton, jetën ton, shëndetin ton e shpenzojmë për përfitimit saktura materiale. Dhe këto përfundon e tëra, suksesi i shumë njerëzë përfundon të kësësia monetare që e kanë, të kë pasuria prënësore që e kanë, dhe kaqë asë gjë me tepër. Dhe kër diskutuat me ta për këtë qështë të thonë se këtu e kam dhe në shëndetin, jetën, mundin. Do të të realisht të jeshit për, uh, për këto të aritura. Nërsa Allah gjerë leura të mundësën gjitha këtu mi pas, edhe aspektin monetar, edhe aspektin prënsuar, gjitha këtu mirë po të bënë nga një qasë e tjetër, me një motiv tjetër, me një sunim tjetër, e që përme kështuaj të fitash gjendetin e Allah të manuar. Dhe kjo qmi me i larë që mund të fitash, Gjase nuk të ofron as kush as gjë më të mirë, as gjë më më më shme, shme, e përshtatshme, as gjë më të këndshme se Allahu te barekote. Provoj më aqur dhe kuptim pozitiv shtop për jannat. Mos u shpret për të tjerë çka. Mos e shpenzoq kohën jetën mundin tën në diçka të cilën mund të jetë nën këtë kursim për pazar. Prandaj kjo është oferta e çdo kujt ose përgjdo kënë për neve, që ne duhet të kemi parasysh. Muhammedi sallallahu alsem thotë në një hadith, gjdo shpirt, gjdo shpirt, do të e ekspozonë vetë në ti në tregë. Dikush fiton e dikush humbë. Në gjdo dit i ekspozojme treqve të tila, prandaj apo fitojmë, apo po humbim. Letjetë vëmendja ju në të këfitorja, letjetë vëmendja ju në të këqmimi ju në që nuk bimë në të aja është Xhenjeti Allahu Xhelalu. Andaj të nderuar, çdo sukses, çdo fitim, çdo përfitim, çdo pronë, çdo arritje, gjithçka këtu në dhunje që e rrezikon, që e rrezikon çmimin e lartë të xhenetit nuk ka vlen. Nuk ka vlen. Mos e jap as kohën, as parën, as mundin, asgjë mos ia ja përdiç që nëse e fiton këtë botë rrezikon me hum xhenetin. Ndërsa nëse e ke të siguruar xhenetin kuptim të veprimeve tua, qëndrimimeve tua, fjallëve tua, atëre krejtë që ka të merë nga këtë dënjo, realisht është e kënshme dhe është e mirë. Gjithashtu të njën nga djetarë tjërë ka thënë dhe fjallë të jetë më nëndësi që ne nuk duhet të jemi të meqimi të ashtë tek qështja e meqimi të kështja e të qimt i vëmendëshmë dhe i kujdeshëm, të jemi të kujdeshëm do të thëtë kashi vetës tonë dhe karshikoston dhe karshimunditon në katër fusha të ndryshme. Fusha e parë ka thën njeriu i mençur, njeriu i mençur nuk lejon që të jetë i, i i i i pa vëmendshëm, i shkujdesur në këto citoata. Momentin kur Zoti ne ti lut dhe e dyta në momentin kur e llogarit vetën e ti, e treta momentin kur është në shoqëri me meqët dhe shokët e ti dhe e katërta, momentin kur është i vetëmuar nuk është askosh me te. Fjallë shumë e menqur, shumë e rëndësyshme, mirë po shpegimin e saj për po e lë për takimin e arshëm, që të mjaftohim me qmimin, ndërsa me shtilimin e fushave, si timit vë menëshëm, dhe praktikisht të demonstrojmë kuptimin e drejt të qmimi tonë, është që elojmë në takimin e arshëm, dhe i ratë e